Vəh, 16-cı fəsil Mən mabətdən yeddi mələyə gedin. Allahın hiddətinin yeddi nimçəsini yer üzünə boşaldın. deyən uca bir səs eşitdim. Birinci ci mələk gedib öz nimçəsini quruya boşatdı. Və vəhşi heyvanın damğasını daşıyan onun surətinə səcdə edən adamlar da Pis və ağrılı yaralar əmələ gəldi İkinci mələk öz nimçəsini dənizə boşaltdı Və dəniz ölünün qanına bənzər qatı qana döndü Dənizdə olan bütün canlı varlıqlar məhv oldu Üçüncü mələk öz nimçəsini çaylara və su qaynaqlarına boşaltdı Və onlar qana döndü Onda mən sular mələyinin belə dediyini eşitdim. Ey var olan, var olmuş müqəddəs olan, sən ədalətlisən ki, belə hüküm çatdın. Çünki müqəddəslərin və peyğəmbərlərin qanını döqdülər, sən də onlara içmək üçün qan verdin. Onlar buna layiq qurbancahtan gələn bir səs də işittim. Bəli, ey küllü ixtiyar, Rəb Allah, sənin höşmlərin həqiqi və ədalətlidir. Dördüncü mələk öz nimçəsini günəşə boşaltdı və ona adamları odla qarçalamaq gücü verildi. Adamları qızmar istiqar saladı, Və onlar bu bəlaları idarə eləyən Allahın adına küfb etdilər. Lakin tövbə edib onu izzətləndirmədilər. Beşinci mələk öz nimçəsini vəhşi heyvanın tahtına boşandı. Və onun patişaqlığını qaranlıq bürüdü. Adamlar istirabdan dillərini dişlərmə sığdı. Və öz istirab və yaralarına görə göylərin Allahına küfr etdilər. Lakin öz əməllərindən tövbə etmədilər. Altıncı mələk öz nimçəsini böyük pərat çayına boşaltdı və onun suyu qurdu ki, gün doğandan gələn patişahlar üçün yol açılsın. Gördüm ki, əcdəhanın ağzından, vəhşi heyvanın ağzından və yalançı peyğəmbərin ağzından qurbağaya bənzər üç matəmiz ruh çıxır. Bunlar əlamətlər göstərən cin ruhlardır və bütün dünyanın patişahlarının yanına gedirlər ki, onları Küll-i ixtiyar Allahın böyük günündə baş verəcək döyüşə toplasınlar. Rəb deyir, Budur, oğru kimi gəlirəm. Oyaq qalan, çılpaq gəzərək ayıbını göstərməmək üçün paltarlarını əynində saxlayan kəs nə bəxtiyardır. Bu ruhlar, şahları İbranicə Har-Magedon adlanan yerə topladı Yətdinci mələk öz nimçəsini havaya boşaltdı Və məbəddəki taxtdan Tamam oldu Deyən uca bir səs gəldi Ondaş imşək, uğultu, göy gürültusu Və böyük bir zəlzələ baş verdi Zəlzələ elə güc deyil ki, İnsanın yeryüzündə yaşamağa başladığı dövrdən bəri Bundan böyüyü olmuşdu. Böyük şəhər üç yerə bölündü Və millətlərin şəhərləri dağıldı. Allah tərəfindən böyük Babil yada salındı ki, Allahın şiddətli qəzəb şərabı ilə Ona birisi, bütün adalar aradan qalxdı və dağlar yox oldu. Göydən adamların üstünə hərəsinin çəkisi bir talant olan böyük dolu dənələr yaldı. Adamlar dolu bəlasına görə Allaha küfr etdilər, çünki bu bəla çox şiddətdir.